Bai, e, mutxapelketakin hasiko e, da, 6-3 ditan da hitzok du da hemen saian Antzinetik izenak ematen aldi, baina egunean bertan ere Eta hori, ja badu bi urte orai sartu dutela programa ofizialan eh? Baze, bai, nean, erraten alda, erraten alda, egiten ditugela festakamela Normalean zenbat e, bikotek edo zenbat e, partartzei izaten dira? Ba, ogoi tamak bat e, erraten alda, buktero, etortzen direla Gauratuko dugu, lareun euroko sari nagusia dagoela, baina e, bildotxa bat ere baratuko duzu ez da? Bai hori da, eh? bildotxa, txuletak, gasna, bueno, hainiz gauza bat direi da bastiko, eh? Uh -huh. e, Itzordua zarrutan da, hori bihar? Seiterrita. Seiter bai. Eta izen emateko, e, alde aldez egin daiteke mensaia, baina egun berean ere? Bai, hori da. E, nahi dutenek xaian, eh berba da ne hitutenek deitzera lute xaiat, eh. Eh oraindik e, eta edo bestela etorgi seitatik gohití e, gogoratuko dugu bihar ostegunarekin hori horixe dela ba, besteak bihatzeko lan hitzurdua ondotik badakigu pausoko elizan ere ba kontzertu koral badagoela kantauri e, taldearen eskutik ostialarekin azten da berez e, animazio potenteena ezta hori da e, badu orai 3 e, urte ostilala ere e, festa bagnean sartzen dela etzen lehen lehenago len, eh, Aztelena sartzen zen baina baina bueno, lana dela eta hori kendu zuten eta eskatzen ginduen hostilaela sartza hori sartu dute eta lehen eh, erraten la da plazan oh, karpazpian edo lehen eh, skarrok festivala izango dela eh, Jamen Station ere bat eh, hori da musikari eh, nahi duten guztiak, eh, parteak zen duten eh, eh, musikan. Eh, eta hemen, eh, hemen nas taldea hariko da, ameketatik goiti, eh, kontzertua eginen du, nas taldea da ora, go, bueno, gazte, gazte talde bat, eh, erram, erraten lanla zeltazko ortozen ondotik eh, harritu direla, erri ere joan den uktean, eta ja, goiti joaten den talde bat dela. Eh, eta eh, sakardotegiko menua nahi duten guztientzat. Oiturari ezagut segiteko, e, larun batarekin aldiz, e, bueno, ba, egun edo gau luzea e, izango da, baita xaian hemen, aipatu arratsalde partean e, bueno, aurrentzako e, da, puzgarriak eta bueno, ba, animazioak izango direla e, pausun bertan jaien ari da, baina e, gauen izango da animazioa hemen e, xaia ustatuan. Bai, hemen e, bueno, e, bakutsak ere ikartzen e, bere, e, bere bere giroa edo bere musika edo, e, baina bueno, gauza pila bat izango da komiteak, e, komiteak entolaturik e, afari errikoia, lau egun bat jende biltzen da, zu e, artifizialak gau erditan, alaiak taldea, e, Mikela Hatz, haukten e, danzaldia eginen duena eta hemen gau deitzen dugu, baina, bueno, e, Bai, gau pasa izango da. Bai, eh, Komita Kantolatutako Ekitaldiaek hemen eh, aparkalekuan dira, Intxospe Bankuaren, eh, xapito edo, bueno, xapito, do, bueno, xapito eh, karpa hundia horretan. Bai, hori da, plazasan, hemen Plaza Nagusian, hemen eh, eh aparkalekuan, eh, mandute, eh, a, karpa bat eta hori egiten dire animazio geienak, salbu pilota finala eh beraz Jonet Orrian ibiliko da jendea xaiatik e, xapitora e, ohikoa den bezala e, hori larun batarekin aipatu e, duzu gaur erdian gaurretan eh su artifizialak izanen direla eta igandarekin ere bueno ba denetarik izango da aipatu e, duzu larun batean herri e, ba, afaria dela eh bazkari ere ba, izango da ezta e, igandarekin Bai, egia eh, faria izaten da, larumatean. Eh, hemen antolatzen dugu Baskari bat, eh, baskari bat igandeakin. Eh? Lemix eh, pilota finala izango da pi, pi, pilota, pilota plazan. Eh? Hor, Elizako, Pauzuko, Elizako Ondoko pilota plazan, eh, eskuzka. Eh, es, mutxikoak izango direi, Karpazpian, amekak eta erditan eta ondotik bueno, Apeitifa eta Baskaria animatua, bueno, guztuskuko batzuk eh, animatuko dugu Baskaria eta ondotik hemen eh, ohitura dugu eh, Apeitifa animatu bat egitea edo edo zeltiak musika egitea edo baina aukten saltza bueno, musika izango da, abena son eh, taldeak eh, bost edo zei musikari animatuko dute hori, kubako musika eta E, hori eta gainean e, hainbat e, gauza ere izango dire agpazpian egandearra txaldean. E, Izen ere herrikirolak edo indar kirolak ere izanen dira, ez Hori da eta e, uste dut ere eskaldantzak izango direla eta hor oh, bitan, bitan e, ja bukatuko dire hauktengo pausuko festak eh, bueno, va, ba, momentu zaste hontan e, e, laguntzen du ikusiko da, astebukara ba, nolakoa den e, jaiekin batera, eh nola nai ere, bueno, ba, parte nahi duena hemen jaiako bazkari, afarietan, e, ostiraleko sagarrotegin menua, e, baita larun batarekin ere, e, bota ba igandeko bazkarian, e, ez dakit erreserva egin behar da, ez dakit bai. eh lekuri dagoen horindik ere edo bai, zer egin behar da. Lekuak badire lasai e, eta egite, e, bez, behar behar behar zikudut, eh eta hobere ez bada egitia, beste telefonoa beg bai ojotasikodut, eh behatzi Ogoi, hirurgoi tamasai, amaj Eta bestaldetik deituz 0 0 0 0